A kilencedik fejezet. Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, hívta Mózes Áront és a fiait és Izrael véneit, és mondta Áronnak: Hozza csordából egy bikaborjut bűnért való, és kost egészen elégű áldozatul, mindkettő makulátlan legyen, és hozd azokat az Úr színe elé és beszélj Izrael fiaihoz. Hozzatok egy kecskebakot a bűnért, egy bikabórjút és bárányt égő áldozatul, mindkettő egyesztendős legyen és makulátlan, azután egy ökröt és egy kóst béke áldozatul, és áldozzátok föl ezeket az Úr előtt, és olajjal meghintett listlang áldozatot is, ma ugyanis az Úr meg fog jelenni nektek. Elhoztak tehát mindent, amit Mózes parancsolt a találkozás sátrának ajtajához. Ahol, amikor már az egész közösség összegyűlt és az Úr előtt állt, Mózes szólt, ez az a beszéd, amit az Úr megparancsolt, tegyétek meg, és meg fog jelenni nektek az Úr dicsősége. És mondta Áronnak, járulj az oltárhoz, és áldozz a bűnödért. Ajánlt föl az egészen elégű áldozatot, és engeszteld ki magadat és a népet. És mutasd be a nép áldozatát, és engesztelt ki azt, ahogy az úr megparancsolta. És Áron azonnal az oltárhoz járult, és föláldozta a bikaborjot a saját bűnéért, minek vérét odavitték neki a fiai. Belemártva az ujját, megérintette az oltár szarvait, és a maradék vért az oltár lábához öntötte. A hájat, a veséket és a máj a bűnért való áldozati állatból elégette az oltáron, ahogy az úr megparancsolta Mózesnek. A husát és a bőrét pedig a táboron kívül égette el. Föláldozta az egészen elégű áldozati állatot is. Minek vérét oda vitték neki a fiai, ő pedig körös körül az oltárra öntötte. Magát a darabokra vágott állatot a fejével együtt vitték neki oda, és mindezt tűzzel égette el az oltáron. Megmosta vízzel a belső részeket és a lábakat, és elégette az egészen elégő áldozat fölött az oltáron. És bemutatta a nép áldozatát is, úgy, hogy fogta a nép bűnéért való bakot, levágta, fölajánlotta engesztelésül, mint az előbbit. Égő áldozatot is bemutatott a szertartás szerint, és hozzátette a lisztláng áldozatot, Megtöltötte a kezét lisztánggal, és elégette az oltáron a reggeli égő áldozaton kívül. Föláldozott egy ökröt és egy kost is, mint a nép békeáldozatád, minek vérét odavitték neki a fiai, ő pedig körös körül az oltárra öntötte. Az ökör háját pedig. A kos farkát, veséjét a hájával és a máj hálóját a szegyekre tették. És miután a háj elégett az oltáron, a szegyeket és a jobb lapockákat Áron fölemelte az úr előtt, ahogy Mózes megparancsolta. És Áron fölemelvén a kezét a nép felé megáldotta őket. És így, miután elvégezte a bűnért való áldozatot, az egészen elégő és a béke áldozatot lejött. Ezután Mózes és Áron bement a találkozás sátrába, majd kijöttek és megáldották a népet. És megjelent az Úr dicsősége az egész népnek, és íme Tűz jött ki az úrtól, és megemésztette az egészen elégő áldozatot és a hájakat, melyek az oltáron voltak. Amikor ezt a sokaság látta, ujjongtak és arcra borultak.